Hallå där, stå på tå där, köpa blåbär. Vi har haft lite så här försnack inför inspelningen och kom på att Vad fan vi poddar ju nu. Och ja. Joel fick stoppa mig i farten att nej, nej, nej, nej, det här tar vi i podden. Så vi, vi bara liksom öser på nu. Så hej allihopa. Har din, har din vecka varit bra, Joel? Den har varit bra. Den har gått jävligt fort, men... I det jobbet jag har så får jag ibland åka ut på uppföljningsbesök mm. till olika ställen där jag har deltagare som gör arbetsprövningar till exempel. Då. Så det, är, det har gått en förmiddag varje dag den här veckan till sådana besök och så ska jag ut igen imorgon. Mm. Det är klart att jag kan tycka att det är lite frustrerande att åka runt mm. mycket men nu kan jag ju cykla till ganska många ställen utan att det känns som att det tar så jävla mycket längre till än om jag hade bökat dit med en jävla bil. som mm. Jag var på bland annat på en sån här second hand butik här i Karlstad. Jag tog åtta minuter och cyklade dit från jobbet. Det vet inte fan om jag hade tagit det i bil med alla jävla stoppljus och fan hans moster och åt alla håll och kanter. Det så, så det känns, så känns gött. Så nu, det är tre veckor till jag har semester också så nu känns det som det är målraka. Och det ska bli jävligt gött. Ja, instämmer. Mm. När går du på semester? Det vet jag inte exakt. <laughs> men men det, är väl, det är väl samma kanske? Mm. Tre, fyra veckor där någonstans? Ja. Det, det har vi gjort oss förtjänta av. Mm. Ja, men vad fasen ska vi... för Det är ju det är friåknings-maj- Ja. Det, vi, kom, vi, vi kommer ju liksom bara Ösa på eh, Jag tänkte bara ta upp en grej först innan vi eh, liksom börjar på riktigt Eller man ska säga Det var ganska kul när jag pratade om sälda förra veckan mm. Att eh, det känns lite som att man bara har Spjut och klubbor ja. eh, Sen direkt när jag spelade Efteråt bara, aha det, ja. det, det, det finns ju hur många olika vapen som helst. Det är yxor och det är svärd och det är fan och hans moster. Ja, nice ändå. Plus att det är ganska många, du vet man plockar upp material i Breath of the Wild bland annat. Mm -hmm. Om det är kroppsdelar eller naglar eller vad fan det är. Många ja. av de där grejerna kan man ju göra vapen av också. De ser ju ut som ja, okay. vapen. Det är ju jättekonstigt att jag inte bara greppade det. Några har, har ju förseliget gjort men då är det de här robotkaraktärerna där det är så tydligt att ja, men det här är en del till vapen. Och det är inte så att man... För jag tänkte, okej, okay, men om jag har ett svärd varför skulle jag vilja ha en svärddel på det? Då blir det ju ett svärd på ett svärd. Blir inte, ja. nej, du, er, du ersätter själva klingan och har handtaget och så ersätter du med det som du sätter fast. Mm, okay. Vilket innebär att man kan ju göra, göra alla möjliga jävla typer av vapen. Ja, vad gött då. Så det var väl bara jag som var en noob helt enkelt. Och sen är det ju en massa ganska tidiga quests som jag helt har missat. Jag har ju sprungit runt i världen och eh, nu har jag klarat två bossar. Och bara, ja. just det, quests också. Till exempel en som gör att man får en specialförmåga som jag helt har missat. Okay. Intressant, men alltså det är så eh, Nog för att du säkert har spelat ganska mycket Så är det bara en vecka in i spelet Det är klart att man, man lär sig meka Mekaniker och lär sig hur det fungerar Efterhand också Så mm. är det är klart att det är bara naturligt Det är bara jävligt komiskt att det hände Precis efter vi har spelat in typ Ja men precis, jag kanske skulle ha fått lite is i magen Och bara, okej okay, men nu har jag kört lite mer Och eh, det är ganska mycket mer Men skitsamma Ja men fan det blev ju bra material nu istället. Precis. Och jag tror inte att jag behöver säga så mycket mer än så. Men jag är två bossar in. Jag har inte riktigt haft orken att spela så mycket den här veckan. Nej. Man måste ändå tänka på att det är betygssättning. Så att snart. Så att då är man inte riktigt i form för att liksom sätta sig med den typen av spel i alla fall. Jag har suttit och så halv. Lirat gamla spel som som man inte behöver lägga så mycket energi vid. släntrian spel kan man väl säga. Helt enkelt. yes Men en del Zelda har det blivit. Och ja, det är fortfarande jävligt kul. Mm. Gött. Att Möjligen att jag hade kanske lite roligare med Breath of the Wild för att då var allting helt nytt. Mm, ja, ja, just det Här gör du ju i princip samma sak Det är ju egentligen och som jag ska försöka se det är hyfsat objektivt hur man ska säga, lika bra mm. Men det är ju inte samma upptäckarlusten när man har gjort nej, det nej. i ett annat spel tidigare Ja, jag förstår det, är inte och det liksom... låter faktiskt rimligt att man kan känna så, tänker jag Men då får vi också säga att det är ju en jävligt hög lägstanivå när det kommer till Zelda Ja, det tror fan det. Och det här är ju inte på en lägsta nivå Det här är väl kanske 0,1 poäng under Breath of the Wild i så fall mm. ja, Eller så okay. kanske det här egentligen är ett bättre spel Men mycket av det som det här spelet har var ju nytt redan i Breath of the Wild mm. Här har man bara lagt till mer grejer på samma formel Vilket jag tycker är helt rätt Ja, jag förstår, jag förstår Yes Ska jag slänga ur mig lite här nu då Jag har ju faktiskt sett eh, Pass Any Furious Från Sexan till nion. Så jag är klar mm. Förutom den som går på bio nu då Men jag känner att jag går inte på bio på den Utan jag eh, eh, Väntar och nu alltså, Jag kan ändå säga så här Jag vill se den nu Mm Även om det blir väldigt, väldigt mycket bilåkning- på en och samma gång under de här två veckorna- så um, är jag faktiskt ska det bli lite småspännande att se den tionde filmen faktiskt. Och man kan ju då fråga att... Jag tänker inte gå in på dem var och en för sig- de som jag har sett nu den här veckan- men samtidigt som jag kan konstatera att- de är jävligt löjliga, orimliga. Det är snygg action i de flesta- så är det att jag kanske inte riktigt förstår att de har kunnat pumpa ur så många filmer. Mm. Samtidigt kan jag säga så här. Det är inte många filmserier där jag kan konstatera att den sjunde filmen är överlägset bäst. Inte ens fredag den trettonde. Nej, men alltså, det är alltså den sjuan det är den som har dratt in överlägset mest pengar i, på biointäkter. Uh, och jag förstår varför. Alltså, den hade något som de andra inte har. Det var precis rätt gräns mellan humor och action. Framförallt så var det ganska rolig humor. Alltså, jag jag garvade ordentligt några gånger. Faggott. Ja, så det är liksom. Och i de andra har det bara blivit så här. Oh, vilket trött skämt. Men i den då, då full alla bitar på plats. liksom. Mm. Uh, så det har ändå varit kul att se de här nio bilfilmerna. Gött. Ja, jag vet att jag kommer inte ihåg om jag sa det i podden eller om det bara var till dig att de som är efter femman hade passat dig bättre för då blir det mer bara action. Mm. Ja, det är allt jävligt mycket bilrace också, även om det inte är Street streetrace så är ju bilar en stor del av dem trots att det är action då. Det får jag ändå. kan ju gå. Det är ju en jättebra bilscen mm. i Commando när han sliter ut ett säte för att han ska gömma sig i bilen. <laughs> ja, du ser det. Nej men så att det, det Ja. Jag får ta tian här nu och se hur Jason Momoa eller vad han heter är som skurk också. För det har jag ju hört talas om att han ska vara totalt bananas i den rollen. Nästan Kul. så är det att Ja, visst. Men som att de säger... Jag har hört några recensenter som... Alla säger ungefär så här... När jag tittar lite på vad de säger att... Ja, det var inte min grej riktigt här. Alltså han är ju duktig och så. Men samtidigt... Det var ju uppenbar... På den här visningen jag var på... Ganska mycket fans... Och de garvar och jublar hela filmen igenom. Så jag förstår ju att de här tilltalar ju verkligen ganska många. Mm. Och det är, många har ju konstaterat att det är något jag inte riktigt förstår. Men de har verkligen hittat det målgrupp om man säger. Och så är det nog. Kul för dem. Och ja, ap så är det. kolla på helt bananas grejer. Det är, det är ju en ny säsong av Exit som går nu. En norsk serie med snälla ja. superrika finansmän och mm. herrejävla okay. vilken obaglig serie. Ja, det är nämligen så här att eftersom, nu ser ju inte ni det men jag blev lite fundersam här för mina kollegor tittar väldigt mycket på serier och det här namnet har jag hört i diskussioner på morgonfikat men mm. jag blandar ihop vilken som är vem, vilken som är vilken för de, ja, okay. de ser ju så mycket serier men nu när du sa så sådär då förstår jag vilken det är i alla fall. Ja, det, det är ju en jävligt bra serie. Man blir förbannad och äcklad hela tiden när man ser den och det är fruktansvärt obehagligt allting. Men det går ju inte att sluta se. Jag ska inte säga att den är som Euphoria. Det är definitivt inte. Inte i närheten, mm. men det är fortfarande ett jävla obehag. Ja. Så, så störda människor. Det, det är ju... Jag kommer inte på någon bra beskrivning. Men om... När serien Succession skulle utspela sig i Norge <laughs> Okej, okay. ja Och eh, ha ungefär lika mycket snusk som Euphoria D mm. då, då, har du, då har du den serien Ja, jag fattar Bra då Men den skulle jag nog rekommendera att man ser Så länge man eh, mäktar med att folk beter sig som as Är det en spt Play-serie? Ja, det är det tror ja. jag Ja, bra Um, spännande, det kan jag uh, Kolla upp mm. Absolut uh, Jo Vi nämnde ju det i slutet förra veckan Vi tippade ju lite inför den här Playstation Showcase Som nu mm. var uh, igår onsdag um, Jag tittar på den Den var En timme tio minuter ungefär um, Och jag blir all Alltid lika ...fascinerad över hur hype kan fungera. Mm. Man kan ju se så här hur folk pratar om det... ...inför vad det är de vill ha. Och jag kan ju tycka så här... ...folk har ju önskat en någon form av... ...antingen en patch till Bloodborne... ...eller en remake av Bloodborne för Playstation 5 pc som får upp det lite snyggare grafik men framförallt 60 fps. Men här har jag att jag har ju aldrig hört någon i branschen säga att nu verkar det vara på gång eller någon utvecklare säger ja, men det här ska vi göra utan de har ju varit väldigt tydliga med att nej, det är ingenting vi prioriterar. Så det respekterar jag till 100 procent Men de har ändå varit ärliga med det Sen kan man tycka att det är märkligt Att de inte vill göra det med det spelet också Som mm. de gjorde med Demon Souls Till exempel Men sen ser man precis nu hela dagen Så jag kollar på så här, vad, vad tyckte du om den här showen som var igår Det är jävligt många som är Väldigt, väldigt besvikna Och nu kan jag tycka att Nu har det funnits sådana här showcase Och där Xbox körs in och Nintendo körs in det är ju aldrig så storslaget längre som det var på den tiden då de stod live på en scen på E3. Så jag fattar, man får nog dra ner sina förväntningar lite. Jag fick precis det jag trodde att jag skulle få. De kommer att sluta med Spider-Man 2. Det kommer att vara coolt. Lite överraskningar av indie-karaktär däremellan och kanske någon mer sån här måttlig överraskning mm. men det kommer liksom inte komma någon sån här supergrej det är ju aldrig det längre utan de annonserar ju svar för sig istället och mycket grejer kan du ju mm. söka upp på nätet själv också mm. men jag, alltså jag fattar jag tycker folk jag kan inte förstå hur man kan tycka att det här var katastrof längre man borde ha lärt sig hur de här fungerar nu tycker jag men nu låter jag kanske bara jävligt pretentiös och redig. Jag vet inte. Men folk vill väl så gärna, och det finns ju något fint i det också. Ja, katastrof. Så är det ju skulle, tycker jag tycker det skulle vara orättvist att säga. Så mm. En del spel som, som jag kanske aldrig skulle ha kollat upp innan, tänker man ju ändå att, ja ah, men fan, det här ser ju ut att kunna vara ganska coolt. Ja. Jag tittar ju här på det som har i listan här framför mig med alla trailers och så känner jag, vad är det som skulle saknas här? Ja, det enda jag kan se det är ingen, inget bilspel. Om man älskar bilspel, ja men då hade man nog sagt fan vad tråkigt att det inte var ett nytt rallyspel på gång. Det hade jag kunnat köpa. Mm. Men annars, här måste det finnas kallar man sig för gamer så måste det finnas något av de här 30 spelen som man kan uppskatta, tycker jag. Men det är väldigt många som. Nej, skit. Fan, vad besviker jag. Är. Inget roligt. Och jag fattar inte. Vad va, va spelar man då? Det fattar inte jag. Nej, inte jag heller. Nej. Och Sen är det vissa, vissa av de här klippen. Det är ju ganska korta grejer också. Man kanske inte får se svin mycket gameplay. Och då är det ju klart att det är svårt att få en uppfattning. Jo, så är det ju. Det är väldigt mycket sån här announcement med kanske. Något litet gameplay emellan Men ganska ofta igår så tyckte jag Det stod not, not actual gameplay Utan att det var en cinematic helt enkelt Så Men man får ju ändå en känsla av att Okej, okay, det, det här kommer eller mm. Ja men det här ser ut att vara ganska cool inte vet jag, Setting eller häftigt koncept Det ska bli spännande vad det här blir för någonting Ja uh, Jag vet inte Jag har ju en fråga till dig Men jag, jag vill nog slänga ur Jag vill börja lite själv, är det okej? Okay? Innan jag frågar dig uh, Spider-Man 2 Jag har ju väldigt nyss spelat uh, Spider-Man och Miles Morales mm. um, Det har ju varit lite diskussioner: Kommer det vara ett co-op-spel Kommer båda vara med Hur kommer den biten att fungera Och det framgick ju nu Jag vet inte om du har tittat jag, jag har det i bakgrunden nu när du ja. sitter och pratar, men, ja, men jag tittar inte då, så aktivt och. Nej, men då är det ju så här att det är en scen med Spiderman, man alltså Peter Parker, mm. där han uppenbarligen har den här svarta Venom-dräkten på sig. Hur det mm. har gått till får vi inte reda på. Men sen så får han ett androp om att det håller på att hända någonting i typ Brooklyn. Och då säger han, "Ja, ah, jag är för långt därifrån. Miles, var är du? Och så mm. kommer det upp en knapp uh, Switch to, switch to Miles Morales mm. Som man byter mellan karaktärerna Lite som i GTA 5 typ det jag, tycker jag. Att, jag tycker att det verkar coolt Det ska jag säga Att det finns det samarbetet uh, Och att de har ju lite olika egenskaper också Miles kör ju en del på den här elen Och kan göra sig osynlig Medan Peter, Peter Parker och andra saker Så det kan mm. bli kan ta sig an olika sidouppdrag med båda karaktärerna, det blir lite annorlunda ja, verkar coolt um, något som jag tyckte båda spelen gjorde väldigt bra det var att det var en lagom gräns mellan att det var väldigt lätt att slås snyggt, men det kändes inte som att det gick på räls förstår du vad jag menar då? eh mm. uh, det känns ju som att av ja, det gameplay vi har fått som att i uppföljaren då tvåan att det händer väldigt mycket mer med bara ett knapptryck i det här spelet. Det, jag fick lite känslan det kommer spela sig självt lite lite mer. Mm. Och det var så det är ganska många som agerar så här fan vad det såg ut att gå på räls. Det kändes nästan som en rail shooter ibland. Ja lite så. Jag förstår vad folk menar så jag hoppas att de fortfarande har kvar rätt balans där så att det liksom inte bara blir för cinema cinematiskt helt enkelt. Nej, att det måste ändå finnas lite timing och strategi inblandat mm. i, i striderna och sånt där. Exakt. Um, och uppenbarligen så är ju Venom en del av den här storyn samtidigt som den som verkar vara main villain är väl han, Craven the Hunter Inte en uh, Spiderman man skurk Jag har jättebra koll på kan jag säga Han har ju aldrig varit med i någon film Eller så, vad jag vet Det kan uh, jag i alla tycka fall... är bra att de ja. inte använder Någon som man redan känner till eller så där um, Det gillar jag också uh, Sen skulle jag ju kunna tänka mig Så här då att uh, Det skulle inte göra mig någonting Ifall de liksom skulle spara Venom till en eventuell trea då Att hon liksom använder det här spelet för att snarare Bygga upp Den skurken liksom mm. Och det vet man ju, det funkar Jag ser ju här den här svarta Venom-dräkten um, Är ju någonting som liksom Förändrar Peter Parker Det är en sån här klassisk story, det har vi ju sett i alla möjliga former Så det vore gott ifall Jag skulle inte göra med något ifall Spider-Man 2 Typ slutar med att man får slåss Mot Peter, Peter Parker Och han blir av med den där dräkten och den liksom försvinner och man vet ah, nu blir det en tria där det kommer att köras mer på Venom. Jag tror att det kan bli för mycket med för många skurkar som jag tyckte ja. att det var lite i Spider-Man. Där var han Kingpin i början och så förstod man ah, här kommer de att köra någonting med han Dr. Octopus eller vad fan han heter. Uh, Octavius där. Och, men jag tyckte det blev så många på en gång. Så jag hoppas inte att de gör så den här gången. Utan De nöjer sig med den här Craven nu då. Inte mig emot faktiskt ja. Det känns väl lite grann som att de här spelen Ska få en egen identitet också Ja, verkligen verkligen. Um, men du Det var ju inte bara Spel som visades upp Utan de visade Lite lite slappt Av en kommande Ryl till Playstation 5 också Ehm um, det var stämde den här Project Q som alltså är en streaming-enhet mm. för PS5. Du kommer att kunna streama spel till en handkontroll med en skärm i mitten. Åtta tums OLED-skärm som liksom... Du kan tänka sig är det något Switch-liknande? Nej. För du streamar spelen via remote play eller Wi-Fi. Vilket betyder att du måste väl vara hemma, typ. Gissar jag, antar. I Men så det kan far. väl vara som... För Playstation har jag haft någon sån tjänst redan på ps 4 att om din Playstation mm. är på hemma ja. så kan du streama till den här, antar jag, när det är någon annanstans, så länge ja. det finns en internetuppkoppling. Mm. Det är det som heter Remote Play, gissar jag då. Eller för den delen wifi då. Ja. Uh, och jag blir lite så här, ja... Den ser ju, det är en cool pryl, det ser jag ju också. Men de säger att spelen måste vara installerade på en PlayStation 5, då förstås. Uh, jag tror inte att jag kommer finna något behov av att kunna lägga mig i sängen och spela PlayStation 5-spel på en åtta tum skärm. Uh, har man familj, uh, familjen vill titta på någonting på tv medan uh, barnen i familjen vill gamea, Ja, visst. Det jag känner här. Dem, de måste ju Hålla ner priset Så mycket det bara går För en sån här pryl För att det ska bli något, tänker jag mm. Och jag vet inte Om man tänker en kontroll kostar 800 spänn Vad skulle en 8-tums OLED-skärm Kosta? Jag, jag tror att det var En OLED-skärm i alla fall ja Kostar den 2000 3000 ja, Då är vi uppe på snart minst 3000 papp då för en sån här Tänker jag issar vilt ska jag väl säga. men Den här kommer ju inte kunna konkurrera med Switch. Nej, nej, absolut det finns inte på kartan. Inte. Jag tror inte det är syftet nej, och andra... heller. Nej, och andra sidan. Det tror inte jag heller. Men i det här ryktet när det börjar komma, så var det lite så här blir det en bärbar enhet när man kommer kunna ladda upp spelen på den på något sätt och ta med sig dem precis hur man vill. Mm. Nej, så blev det ju inte då. För du, som du sa, det här, en uppkoppling måste man ju alltid ha. Och då kan jag känna lite. grann. då kan man väl lika gärna streama till sin mobiltelefon och bara ha en liten hake du kan sätta fast på mobiltelefon eller på din mm. handkontroll och sätta fast mobiltelefonen i den. Tror du det argumentet dyker upp? Det tror jag. Det <laughs> tror jag. Ja, fullt rimligt. Jag, jag tror att folk kommer att slåss med det argumentet. Jag bara nämner det. Jag säger mm. inte att ja, det är ja, fel att det, lansera nej, den här fan. produkten. Men, jag var ju helt rätt att nämna, Emil. Det var helt rätt att ta upp det, tycker jag. För det jag kan ändå inte låta bli visst, det är en cool pryl men en del av mig säger att den här är ju för fan meningslös. Mm. Ja, jag känner inget personligt behov av det här. Um, Och då måste det dessutom klart... streamingen måste ju vara top notch. För det tycker jag var problemet när man, om man kör med Xbox Cloud Gaming eller vad fan det är. Eller, mm. eh, eller Remote Play med PS4 körde ju det. Att Streamingen gör ju Att det är Att det laggar Ja Eftersom den är inte direkt kopplad till tvn Alltså det är ju en signal som ska skickas Så att när du trycker på en knapp så dröjer det ju Innan du ser att det händer någonting Ja just det Nu kanske den här är så himla high tech Och svinbra att det inte märks För det tror jag fan inte att det kändes med Wii U Egentligen Nej, jag jag, Wii U var jättemärklig med det tycker jag Jag vet att jag provade någon gång och bara kände Vad fan är det här Jag tyckte det funkade rätt bra på den Ja, jag kan säga att jag provade bara en gång då Det kanske var att jag hade lite bråttom också Men det var länge sedan och Det var inte så att jag spelade mycket Det var typ Super Mario Men det kanske var laggigt då också Ingen aning Men den här känns som att Ja, oh, jag vet inte det är, väl, det är väl för att man inte ska kunna säga ja men Nintendo kan man göra så här det kan man inte med Playstation och då kommer man säga jo det kan du om du vill. Ja. Men de kanske säljer några den kanske blir limiterad jag vet inte. Nej, men ingen men, aning, men faktiskt, spontant men det... så känns det som att eh, det inte skulle behövas. Det, och det jag kan tänka mig är att om de släpper en ny jag vet inte heter deras smarta telefon fortfarande Xperia? Ja jag tror det. Det känns som att de skulle kunna ha den här funktionen på en sån som funkar typ mm. precis lika bra egentligen. Ja, säkert. Och det skulle också göra den här skärmen mer meningslös om det nu inte är så att den här skärmen är så jävla mycket bättre än alla andra skärmar. <laughs> ja. Ja, jag vet inte fan alltså. Nej, så jag känner väl att, ja, cool grej för förvisso, men jag skulle aldrig lägga pengar på det. Ja, men jag ser ju, det har sagt i eh, många saker men den här är jag säker på att nej, den skiter jag i. Ja, men jag, som jag ser här toppkommentaren på Youtube till den officiella videon är Glad to see Playstation bringing back the Wii U. <laughs> <laughs> ja. Ja, ja, men som sagt var för familjer där föräldrar vill titta på tv och ungar gama. Ja, fine. Men håll ner priset för fan Sony. Så ska det nog kanske finnas en liten marknad för den där grejen också. Mm. Ja. Men jag vet inte. Jag vet inte. Har vi kommit till den punkten nu att man gör en Nintendo på typ 80-90-talet att man har en gavla massa tillbehör som tänk vad du kan göra. Och så är marknadsföringen så pass bra att man bara, wow, vilka möjligheter. Du kan ligga i hängmattan med den här eller sitta i bilen eller vad fan det nu kan vara. Jag, jag, jag vet inte. Och så tänker man, oh shit, vad jag behöver en sån. Och så använder man den aldrig. Ja. Det är, ja, men det som verkar verkligen komma om man säger, nu ska jag låta vara osagt om jag eh, tycker att om jag tänker rätt här. Det är det du sa med att massa tillbehör så. Det kommer ju jävligt mycket Steam Deck liknande saker i alla fall. Det dyker för fan upp i en ny varje vecka. Det var det ja, som jag Asus tänkte. Asus har gjort någon och så fanns det ja vet knappt vad de heter allihop. Men det här det var det som jag tänkte ta upp nu faktiskt. Mm, ja, och det är att Istället för att köpa en sån här till min PS5 så skulle jag nog faktiskt lägga någon lapp extra och hellre köpa en Asus ROG Ally. Mm. Den ser cool ut faktiskt. Ja, och den ska tydligen vara fetare än Steam Deck också. Det är prestandamässigt i alla fall sen om den funkar bättre, det vet vi ju inte än. Nej. Eh, någonting som jag har läst också sett en snubbe som gör som eh, han kallar den för en emulator monster. att det går, Den kan emulera väldigt mycket. Det går då lätt att installera sån programvara som fungerar väldigt, väldigt bra. Det är för att den är Windows 11 mm. antar jag. Ja, antagligen. Sen kräver ju bra emulatorer väldigt mycket kraft egentligen. Mm. Men att han kanske har det då till viss del? Det kommer han förmodligen ha. ha. Eh, sen är det klart att det behöver inte vara as mycket kraft som behövs för att du ska spela inte vet jag, Super Nintendo-spel på en sån här. Mm. Eh, men ju bättre de här mjukvaraemulatorerna blir för att de är ju inte helt perfekta som det inte är Nej. hårdvara. Det är mjukvara som härmar hårdvara. Ja. Så ju bättre den är på hårdvara Desto starkare dator Eller vad du ska säga måste du ha mm. ja, Så jag kan mycket precis. väl tänka mig att den är bra Bärbar emuleringsmaskin Jag skulle nog helst vilja ha den där För att spela PC-spel mm. Eller kanske spela För den tror jag kommer att vara kopplad Till Game Pass också ja, att Du kan köra liksom PC Xbox-spel Eller vad fan man ska kalla det mm. på den. där. Absolut sen ser jag ju här och jag, alltså, jag förstår att det är inte dyrt men jag vet ju jag har ju försökt med ska säga det igen handhållen tidigare, mm. det blir ju aldrig att jag använder det och så kollar jag här den kostar 9 tusen på elgenten liksom Asus Rogue Ally det kommer inte att vara någonting för mig mm. även om det så här, när man, när man läser om den, när jag ser videos om den så kan jag bli så här Må, vill behöver som det mm. där ordet är. Uh, men jag sansar mig, just med det här så kan jag faktiskt sansa mig ganska snabbt och säga nej, det här är inte en produkt som jag kommer kunna ha kul med. för jag, Det blir inte av att jag sätter mig med en sån och spelar på det sättet. På tåg eller på bussar eller lägger mig i sängen och spelar lite eller sätter mig på uteplatsen och spelar lite. Nej, jag är inte den spelaren helt enkelt. Den spelaren är. Det, det är jag som är den spelaren. Mm, jag ja. älskar ju bärbara maskiner. Mm. Sen tror jag inte att jag kommer att köpa en sån. I och med att jag har en rätt fet laptop. och Den är visst, den är inte lika smidig som en bärbar maskin. Men Nej, den är nära ju inte handhållen så att säga. Nej, <laughs> precis. Ja. Men na, vill jag sitta på balkongen och gama, då tycker jag att det är något roligt med att dra ut en tv och sitta och spela, <skratt> eller, eller min dator för den delen. Mm. Men, men visst, en sån maskin att ha med sig när man åker iväg någonstans tror jag är, är helt fantastiskt. Men jag vet inte, de lägger ju dra batterier som satan ja, där, om det du ska ha den prestandan det, som utlovas. Det, det är det den har fått, jag inte säga kritik men det är som de har nämnt hittills i nästan alla recensioner att batteriet går ju åt snabbt. Och det är ju fullt förståeligt, det vet jag inte hur man ska lösa. Ja, du får ju dra ner prestandan i spelen eller någonting i sådana ja, fall. Jo, jo, såklart. Men, men då, äh, då är det ju, ju meningslöst. Mm. Nej, men det skulle kunna vara så jag tänker mig det är väl också en prisfråga men om det skulle vara ett sånt batteri som är lätt att plocka ut så att när man inte spelar så kan man ladda andra på tåget och så byts, byter man bara däremellan typ. Mm. Men det, ja, det är som det. Är. Jag kan definitivt se en, en användning för sådana men nu har jag så jävla många jävla apparater så att mm. jag klarar mig nog med de jag har ett tag till. Ja, jag ju... köper, men det är ändå tio papp För en sån också mm, Jag precis. har fortfarande väldigt roligt Med min Switch Och jag har fortfarande mm. 35 spel som jag måste klara på den ändå Så det, det, det går ingen nöd på mig Så sätt. nej var bra <laughs> <laughs> um, Förresten um, Jag hörde att du pratade lite om att du hade sett Lite på trailern i alla fall till Street Fighter 6 Va? Ja, jag har sett lite gameplay-videos jag har gjort ja. på Youtube. Uh, jag har ju testat Demot. Uh, där man kan typ spela en match med den nya karaktären som jag inte kommer ihåg vad han heter och Ryu. Mm. Uh, någonting som slog mig när jag testade det det är att fan vad det känns trögt. Eller för att det är ett väldigt negativt laddat ord tycker jag. Men det känns som att de har prioriterat att karaktärerna ska kännas starka och tunga snarare än smidiga och snabba när de slåss, vilket jag det var så mycket att jag i alla fall reagerade på det, så men oj det är här när man hoppar och slår en volt det känns liksom, och så upp och ner och så bara, mm. men fan, det här känns märkligt Ja, jag vet inte riktigt. Men det, det är kanske ett val de har gjort helt enkelt för det, del 6 då. Eller så har jag gjort något fel. Det ska vi väl kunna tänka hos också. <laughs> men jag tänker på det när jag kört lite Street Fighter 2 Turbo och sådana där spel att det behöv, alltså, det blir hetsigt som fan när det går så jävla fort. Mm. Det gör nog ingenting om det är lite trögare. behöver inte vara ja. lika sekt som Första Street Fighter 2 det, Men För när jag kör det där Hyper Fighting Edition Eller Turbo eller vad man ska kalla den versionen mm. är Det är ju inte så att jag maxar Farten för det blir ju Superhetsigt Man hinner ju inte göra knappkommandon Alls Men någonstans däremellan kan jag, jag tycker att Street Fighter 3 Har ett perfekt tempo Ja, Street absolut. Fighter 4 hade ett bra tempo men som sagt vissa moves eller vad vi ska kalla dem combos eh, är jag inte så bra på i Street Fighter alls överhuvudtaget Nej. det kanske känns lite smidigare om det går lite lite långsammare men gör så då. Ladda hem demot och testa en match. får vi se vad du säger. Kan du göra mm. det till nästa gång kanske, om du hinner. Jag vet att det är en period och det är ganska mycket annat nu också. Jo, men att jag och så... testa demo lär ju hinna göra. Mm. Bra. Uh, det var den lilla grejen om fi uh, Final Fantasy. Nej, Street Fighter 6. Mm. Uh, ska bara nämna lite snabbt. Uh, du, både du och jag har ju spelat Destiny och Destiny 2. Mm. Det ska jag, säga att jag fick faktiskt, även om jag inte har spelat det på många år nu, så fick jag faktiskt lite rysningar åt det sista delset. Den DLCet mm. DLC som kommer här nu, som heter The Final Shape, eh, tyckte den var cool faktiskt. Och det känns som ångra lite att man, man skulle ha följt det här hela vägen nu. För nu är det ju för sent att börja spela igen. Så är det ju förstås. Men eh, jag kände för de som sitter där nu och har varit och spelat Destiny. Få hela vägen Så måste det kännas jävligt kort Att det är det jag nu ska rundas av mm. um, så Det har funnits den länge det, är spelet, det, inte det? Varit... 2017 tror jag det kom Ja, det har varit aktuellt länge eller man ska säga. Mm. Alltså, det är ju sex år mm. Ja, det har behållit sina spelare Väldigt länge också Vilket man får säga är imponerande och, och jag Det är vet ju ett jävligt att... stabilt spel jag, ty alltså, jag tyckte att det var jävligt roligt Att spela mm. Det tycker jag också Och jag vet ju att Bungie, de sa ju det när det kom Att vi vill att Destiny ska äh, finnas i tio år Nu kom det ju en tvåa däremellan då äh, Men låt oss säga att det känns ju nästan som att Tvåan hade nästan kunnat vara ett riktigt stort DLC också äh, Det är bara att de valde att kalla det en tvåa Och äh, 2024, då har det ju funnits i tio år Så det kanske är dags att runda av Destiny 1 och 2 här och hela den storyn och så kommer de kanske att gå en annan väg nu Bungie för de utannonserade också ett nytt spel i serien som heter Marathon som är alltså bland de första spelen de gjorde där på 90-talet sådana shooters så det kommer ju här senare i år också mm. Fattig det är inte riktigt om det kommer vara en multiplayer-grej eller en singleplayer-del, men eh, det är ju känt för singleplayer i alla fall, men det verkar också som att det är lite, kanske mer fokus på multiplayer den här gången också, och också temat rymden igen, vilket känns lite så där kanske inte känns jättenytt, i och med att de har hållit på med Destiny nu då i tio år <laughs> Men, å andra sidan Hellre rymden, än ytterligare än andra världskriget. Ja, absolut. Det håller jag med om. Det är sant. Um, ja. Det, det, jag har sett att det är många som är exalterade över det också. Jag tycker att det är kul när folk eller företag plockar upp sina gamla ögonstenar. typ Som är typs nästan. Ja, 99 kom sista delen där tror jag. Så det är ju länge sedan liksom. Vad ja, fan. Ja, jag noterade det det. också att Ett av de spelen i den här från Trilogin släppes, släpptes på den Apple-pippen Vilket jag tycker är lite komiskt Men en Apple-spelskonsol Som var en total katastrof Men har du tänkt egentligen på Vad här i Sverige Eller kanske i Europa mm. när, när vi tänker konsoler Vi tänker att ja, det fanns Nintendo och det fanns Sega Ja och sen kom Sony Playstation Sen kom Microsoft Xbox Och sen har det varit där ja. Och sen kollar man den amerikanska marknaden mm. <laughs> det, det, det var ju en hel jävla drös Det var ju hur ja. många som helst Och typ alla verkade ju floppa också Det var väl PC Engine <laughs> eller TurboGrafx-16 som ändå Det är så jävla märkligt ja, att vi att... tar upp det här för den var ju för sig jo, det... hyfsat stor i Japan tror jag, PC Engine eh, men, men den kändes ju ändå som att den, den ändå var med liksom, i konsolkriget det, jag hade ju ingen aning om den konsolen förrän jag lärde mig på nätet att för länge sedan visserligen att eh, Symphony of the Night var en uppföljare till ett annat spel som bara kom i Japan, det var ju så jag lärde mig att PC Engine var en grej Ja, just det men det är, lika, det är så jävla komiskt att du tar upp det här i podden. För jag tror att ja, det var nog i förrgår som jag tänkte exakt den tanken själv. Det här med att, vad fan, när man satt där 1995 och tänkte Ja, det är en Nintendo. Och så finns det den där e igelkotten också. Eller Sega det heter. Det är så marknaden ser ut. Och så finns det tio till. Ja, och <laughs> det är Apple hade en spelkonsol ja. också. Det alltså, jävla fascinerande att du tar upp det när jag har funderat på det i veckan. <laughs> och sen hade du den här CDI eller vad den hette. men mm. Det är den med sällda spelen va? Ja, jag tror det var den. Sen finns det ju någon till som ser exakt likadan ut. Du vet som en sån stereo man hade som man var tvungen att ha någon typ av förstärkare till. Då. Ja. Just det. Som egentligen ser ut som en typ av videospelare bara och att det fanns ju en VHS-spelare som var typ en spelkonsol, det vill säga att du hade en ljuspistol och ett videoband med där så kom det upp prickar bara till den här videon. Det var mm, ju ingenting ja, mer som det. hände. Nej. Jag har ju. Vi ska se vilken jävla konsol det var då. Ja, just det. Det är den här 3 Interactive Multiplayer Media, bla bla bla. Uh, där har jag faktiskt spelat ett spel på men som naturligtvis finns på Microsoft Windows också då. Det är det här Plumber Don't Wear Ties. Som jag efter många om och men lyckades få igång På min jävla PC Bara för att det jag kan säga Det är ju han angry Videogame nerd som har en, Ett avsnitt, där det jag figurerar Och därför tänkte jag, det här måste jag fan uppleva själv För det verkar ju helt absurt Och svar ja Det var det alltså Man är ju klar på 20 minuter Jag har glömt bort det spelet Ja, det är så jävla dumt. Det är ju, man kan tänka sig att det som den här konsolen körde på väldigt mycket, den här 3D, ja, den, är ju att det skulle vara liksom full motion video, alltså visual novel filmat med en, ja, en kamera helt enkelt. Mm. Men i det här spelet är det ju stillbilder som folk pratar till. Jag menar, det, det, det rör sig inte ens, det är inte ens filmat utan det är som en powerpoint-presentation. Och, och fan, det, är inte alltså. en, det är inte ens så att om jag, man har ju lite val att göra, men om man väljer fel val så får man ju en liten sekvens, men det får ju inte stå framåt, utan man kastas spara tillbaka tills man väljer rätt av de här tre alternativen. Så det har ju inte ens den biten att det liksom blir interaktivt på det sättet, att det kan sluta lite olika och så. så det Så vara väl dåliga som, som är... multimediamaskiner och dåliga som spelmaskiner? Mm. Uh... Vad var det du skulle säga jag bröt dig? Nej, jag tappar tråden lite. Vet du vilka plattformar det finns på nu sen ganska nyligen tillbaka? Nej, nu finns det också på PlayStation 5 och Nintendo Switch. Så nu kan du också ta och spela Plumberstone Quartice. Det det är ju märkligt. Ja. It was announced to be released in 2022 as of April 2023. The Limited Run Games port is still in development. Aha. Ja, okej. Okay. Ja, det kommer sen in till slut då kanske. Alltså det, det är ju inget spel som man köper för att åh det här verkar vara så himla bra. Det måste ju bara vara för att det var med. Ja, det, men det är en helt absurd upplevelse. Så. Ja ja. det, det var mest det. Det är, kul, det... det är kul också när det är ab absurda upplevelser För det känns ju spontant Inte som att det är meningen att det ska vara det. Ja, nej jag... jag fattar ingenting Egentligen det men det... Folk som är blir dåliga på att göra spel som det är, men det här blir Nej men alltså man, i, i alldeles, man tittar på det Det är ju eh, en porrfilmsregissör Som har tagit sina porrstjärnor Och gör någonting annat mellan två filmer Typ, men den i... nivån är det ju De måste ju fråga, är det porr i det spelet? Nej men den är ju nästan så där. Det är ju så där sunkigt. Mm. Inte naket på det sättet men det är ju en scen då den kvinnliga huvudkarakter sitter och pratar och helt plötsligt så bara filmar kameran rätt ner i hennes urringning medan hon bara fortsätter att prata. Det är en massa <laughs> sådana där konstiga så jävla sunkiga jävla grejer. Så det är inte naket i den bemärkelsen men ändå så här uh. Vad är det som händer? Det, det är bara smaklöst, helt enkelt. Ja, precis. Och det är väl det som är det roliga med det, mm. bland annat. Ja. ja, alltså, det går ju absolut inte att bli upprörd och tänka, nej, men för fan, vad förlödande. Nej, det är för jävla dumt, helt enkelt. Det är bara att garva bort det, hur jävla idiotiskt det är. Ja, man får ju inte vara för jävla Nej, och nej, och nej, nej, nej, för fan. Men som sagt, var. Det är en upplevelse. Så när det kommer på en Nintendo Switch, eh, är det billigt då tycker jag fan att du ska köra det. Ja, jag ska fundera på det. O om jag kommer ihåg det så ska jag ja, kan, kan du sitta på balkongen. <laughs> Bland folk kan jag sitta och spela på stan. <laughs> på <bussen. laughs> Utan hörlurar. Och så sitter det någon brevet som kanske börjar snegla så här: kolla! <laughs> Såg du? Jag tänkte ja, även på sant. Alan Wake 2 trailern. Första mm. Alan Wake, alltså det är ett helt okej okay spel. Mm. Men, men det är väl lite med, vad fan är de heter som har gjort det? Tappat, eh, Remedy heter de. Ja. Mm. De kan ju göra bra spel och det är väl lite det jag känt med deras spel att de, de är liksom, de är helt okej okay. trevligt mm. dussinspel spel att bara ta sig igenom. Ja, just det. Det var Max uh, Payne det... som var liksom the shit och det har ju åldrats där. Mm. Sen känner jag väl inte riktigt att de har gjort ett sånt bara wow, Control var ganska kul med det ja, inte Ja, det, det jag tycker jag det var bättre än ett dussinspel, tycker mm. jag. Jag, att jag köpte ju det som heter, eller köpte jag spelade det som heter Quantum Break? Någonting med Quantum heter det i alla fall. Och det var verkligen så här att ja, men, eh, tanken var god men det fungerade inte hela vägen. Det var skönt att det var över på sex timmar. Liksom. De ska det ändå kräva att de försöker liksom komma på någonting. Alltså att de, då känns, det känns ju som jävligt kreativa spelen. spela ändå. Ja. Jo, det var Quantum Break. och Grejen med det var ju att eh, man spelade en del och sen fick man ett kort avsnitt med riktiga skådespelare som fyllde i luckorna lite så att det liksom skulle vara lite tv-serie också. Mm. Um, och det var ju så korta avsnitt så det gjorde ingenting men det kändes som idén var ganska cool men det kanske inte funkar riktigt hela vägen. Det, det var man i lite... Max Payne också fast i serier och ja. i uh, Alan Wake är ju också som en tv-serie. Mm. Och tänk då att uh, om de serietidningstripparna i Max Payne, om det hade varit riktiga skådespelare som spelade upp dem istället. Mm. Det var på den nivån ungefär, med ganska kända skådespelare ändå. Men sen när han, Lance Reddick heter jag, han. han avleder ju nu då tyvärr här i tidigare i år tror jag. Men han är ju med i John Wick-filmerna bland annat. Så det är ändå en rätt ganska stor skådespelare tänker jag. Om du kollar okay. på den Alan Wake 2 Gameplay Reveal Trailer på Youtube mm. har du den framför dig? Yes. Om du trycker på paus och spolar fram till 053 Ja. Är inte det Max Payne? <laughs> <laughs> ja, det skulle det fan kunna vara. Men det måste, ju absolut. Vara, det måste ju vara han som de gjorde. Alltså det är ju en riktig person som de har haft mm. och gjort ja. Max Payne-karaktär. De måste ju använda samma person även till den, den där karaktären. Ja, absolut. Jag antar att det inte är Max Payne utan det är samma inom situationstegens samma skådis. Mm. Så kan det absolut vara. Men ja. den, den trailern såg ju också ganska mysigt. ut. Första Alan Wake, som sagt, det var ganska mysigt. Det var mysig stämning mm. i det här spelet. Ja. Det var inte överdrivet roligt och när jag försökte köra igenom det igen för kanske ett år eller två sen så tyckte jag nog fan att det var lite långtråkigt emellanåt. Ja, ja, okay. Men jag hoppas att det här är bra för jag gillade konceptet jättemycket med Alan Wake. Mm. Det var ja. väl mest gameplayet som... Det, det händer inte jättemycket. Nej, okej. Okay. Här kan man ju se också Det är bekräftat att du kommer ju dels spela Som Ellen Wake men även som den här kvinnliga Karaktären som är med i en del i trailern också mm. Så att det liksom Jag tycker att det är lite kul att de testar Någonting nytt på det sättet att det blir inte bara Ellen Wake igen utan kanske Hoppa lite mellan två Lite som med Spiderman då kanske att Hon spelar vissa delar och sen spelar Han vissa delar Kan jag tycka kan skapa Lite coola grejer också det blir det ju mer som film också. Du följer ju ändå olika karaktärer i olika ja, scener. Exakt. Mm. Så potentiellt bra. Men jag mm. tror inte att det kommer bli liksom årets spel eller något sånt där. Nej, det tror inte jag heller. Det tror jag, det tror jag knappt att hon räknar med själv. <laughs> Okej sen ska jag säga så här jag vet inte hur mycket, hur länge har vi spelat in jag kollade inte när vi tryckte på play då är vi inne på 48 minuter ja men då så, då hinner vi ett tag till Final Fantasy 16 har jag från det att jag såg trailern som kom för någon månad sedan känt att det här kommer jag nog vilja spela ja. men att jag kanske kommer invänta någon form av vinterrea eller kanske till och med Ta det nästa år för det Kommer ju så jävla mycket Det blir så Då kommer jag att spela Diablo 4 för fullt När det här släpps så det blir ingenting Jag kommer köpa på release Men jag tycker det ser jävligt spännande ut Framförallt så ser det ut att vara Rollsnyggt Mm Som Final Fantasy spel alltid där Ja de gånger de har kommit till en ny konsol Så har de alltid lyckats göra jävligt snygga spel Mm Uh, och jag gillade ju Fan vilket, vilket av de är det som är online nu då Är det 14 som är det senaste singleplayer Eller är det 15 Det är 15 så 14 var online Ja tack uh, Det gillade jag faktiskt Det hade några saker som var, uh, det, var jag säga, det var roligt gameplay i det är det inte konstigt story. att de har liksom en numrerad titel som ett online-spel? Det var ju ja, 11 är, och 14. Mm, det är konstigt, det håller jag med om. Det är inte Final uh. Fantasy Online, utan det är, det är en del av serien. Sen är det väl mm. absurt och numrerade spel, egentligen. Det... Ja, visst. du men i alla fall, 15 tyckte jag var kul så länge man fick hålla på med strider. Jag tyckte de kunde bli ganska taktiska och roliga faktiskt. Mm. Sen var ju, världen var ju ganska tråkig man åkte runt i den där jävla bilen fram och tillbaka. Så det kändes ju liksom, det var inte så mycket utforskande som var rolig i det, tyvärr. Sen var det ju några tillbakablickar till till exempel Final Fantasy 6 som jag tyckte var jävligt coola att de mm. tog en grej från det spelet. Jag vet inte hur mycket jag ska säga för du har ju att du inte har spelat 15. Men nej, om jag, ska jag säga har någonting. blivit rekommenderad att spela några mm. gånger nu och att det och de personerna som har rekommenderat sagt att det är underskattat. Ja, men det tycker jag att det är. Det har ju fått lite skit hit och dit, men liksom vissa saker tyckte jag att det var coolt och att de man kan säga så här eh, vissa klassiska bossar är med men man kanske byter vissa bossar kanske kommer i en annan form mot vad man brukar vara van vid mm. kan man säga så så att de byter koncept på vissa bossar som blir rätt coolt du vet, det finns alltid några som alltid dyker upp i alla spel och så vidare så där. och det naja. så gör de i det här också men de låter de snälla vara onda och de onda vara goda kan man säga så okej okay. Nej, men det, det, det, det kommer jag nog köra. Jag är nog lite sugen på det. Finns det på Playstation Plus? Mm, det får du kolla upp. Det, det vet jag faktiskt inte. Ja, det är inte så svårt att kolla upp. Det kan ja. jag göra efter podden. Mm. Men Final Fantasy 16, det, det ser coolt ut. Det gör jag. Uh, och så tycker jag väl säga det som de har, även om vi har sagt det du, vi pratade om det lite innan vi började spela in att det kanske har rört sig mer och mer mot action RPG under ganska många delar nu men att de faktiskt är helt helt öppna med den här gången This is our first true action RPG in the Final Fantasy series De har ju uh, närmat ja. sig det upplägget mm. länge att de, kan, de ja. kan, att de inte riktigt kunnat släppa det här med ha en Meny, men det ska vara typ eh, Action RPG, men ändå inte. Det, det börjar de väl med kanske i Final Fantasy 12 framförallt. Mm. Jag har inte spelat nu, 11 eller 14 så jag var inte mer om. Nu var det ju väldigt länge sedan jag spelade 15, men det har jag för mig att det teamet som du har, det som är meny där, det är att du väljer vad dina polare ska göra i en mm. meny. Liksom, men så sköter du din egen karaktär med bara knapptryckningar. Och rör dig fritt Men okay. du väljer hur dina polare ska agera uh, Och då är det ju någon där som är ganska stor Som fungerar som tank till exempel Och kan lägga upp barriärer Och sånt där Då kan man säga men prioritera det här mm. Och så kan man ha någon annan som Kastar sådana här slow spells Till exempel uh, Det är upplagt så Och sen, Nej men det funkar inte Men om jag låter han göra så här istället Ja mm. uh, så är det upplagt Du bestämmer vad de ska använda för tactics ungefär Ja uh, exakt och det är, ju, det är ju ett system de har kört med länge. Mm. Nu är det inte kanske världens bästa jämförelse. Men jag tänker på Secret of Mana till exempel. Där har du ju som ett schackbräde med hur defensiv och offensiv dina medhjälpare ska vara. Och om mm. de får springa ifrån dig för att spöra en fiende, eller om de ska hålla sig så nära dig som möjligt. Ja, just det. Och så vidare. Sen har ju gambit systemet i Final Fantasy 12 också att. Okej, men då har du ju olika slott som du kan låsa upp och sen är det okej, men den här personen ska eh, koncentrera sig på healing så om någon karaktär är under 25% i HP då ska den här kasta Cure till exempel. Mm. Just det. Det tyckte jag om väldigt mycket mm. i Fantasy 12 ska jag säga också. Nice. Men det är väl gött att de vågar göra ett eh, riktigt action RPG när de har närmat ja. sig det men inte riktigt. Verkligen vågat ta steget rätt ut vilket är konstigt mm. Jag håller med um, För att nämna sig 13 spelade jag ju också i alla fall det första 13 för det blev det ju en trilogi till slut med de karaktärerna så Final Fantasy 13, 1, 2 och 3 landade mm. ju i uh, Räckte med ettan där för mig tycker jag för det tyckte jag ju verkligen verkligen spelade sig själv väldigt mycket. Mm. När det blev bossfighter till exempel, då handlade det ju bara om att välja rätt taktik. Och sedan rullade det på liksom. Mm. Så det tyckte jag inte var så jäkla roligt. Och så blev det till slut att man lärde sig, väl. jag vet att jag höll ju på med en boss så fruktansvärt mycket. Innan man kom på att det fanns ju de här, jag vet inte, det heter inte slow. När man liksom ska få en boss att få längre tid på sig innan han kan göra sina starka attacker. Mm. Jag kommer inte ihåg exakt vad det är det heter nu. Men, jaha, är det det jag ska göra? Men Då låter jag väl två karaktärer göra det då och så matar jag med den här attacken själv. Ja, då gick det. Mm. Och sen gick det nästan att göra så på väldigt många bossar, tycker jag. Värnish och Death är en väldigt bra kombo i Final Fantasy VI också. Ja, mm -hmm i alla fall på Super Nintendo sen vet jag inte, kommer jag inte ihåg om det är något sånt på. det kommer ihåg, jag har inte spelat någon annan version tror jag än Super Nintendo versionen du kan använda Vanish och x också, men Vanish och Death är bättre mm, okej, okay. bra men du, eh, vi börjar närma oss slutet idag kanske, mm. men vi hade ju faktiskt en gissning förra veckan som också kom. Och jag tänker vi får väl prata om det lite då. Uh, det blir ju en remake på det tredje Metal Gear Solid-spelet, alltså det som heter Snake Eater. Um, uh, jag hade kanske trott att det skulle bli lite mer gameplay än vad det blev. Det här var ju verkligen bara en reveal-trailer. Alltså att de mm. visar att, ja, nu kommer det här. Um, det kommer ju också en en samlingsvolym som heter Metal Gear Solid Volume 1 lite kul att den heter Volume 1, kanske kommer fler och det är ju spel 1, 2 3 helt mm. enkelt, där trean Snake Eater är en remake mm. det är ju det spelet som jag inte har spelat en minut av själv utan bara tittat när en polare spelar det känns spännande tycker jag men du som har spelat det, du berättar ju lite för mig innan hur du känner kring det det tycker jag du kan göra här också, för det var intressant tycker jag det var det alltså, Nej, men, ja, jag, men alltså det, ja. som, det som jag hoppas man gör med, i den här remaken eller att som de har gjort, det är väl färdigt nu, men jag, jag, jag hoppas att man inte gör för mycket av det här lite krångliga alltså femman tyckte jag Gilla settingen och tänkte att det här kan bli riktigt spännande. Eh, och det är tufft att det är öppet och så vidare. Jag känner ingen stor behov av att det ska vara öppet. Jag gillar den, då liksom det mer linjära som mm. i alla fall Solid 1 och 2 har och att det handlar om att smyga mest och känna sig i överlägsen. Eh, Trian är ju ganska likt dem fast det är lite mer avancerat. Och ibland. Om jag tänker kort tillbaka till femman så tyckte jag att okay, det här känns lite väl komplicerat ibland. Visst, du kan gömma dig bakom en häst som springer utanför en militärbas utan några, utan några större problem. Ingen misstänker någonting. Men om du skrapar lite på gruset så hör alla det och så slutar det ju med att du skjuter ihjäl alla i alla fall. Nej, men jag skiter i och smyga lika på att skjuta ihjäl alla. Eh, lite så kan det bli ibland på Playstation 2 versionen som jag spelat av eh, Snake Eater och jag hoppas ändå att de vågar hålla det hyfsat simpelt i alla fall, behöver det behöver inte vara superavancerat att du måste göra som en riktig militär för att överleva det här spelet grejen som jag kunde känna mig femman eller så bara jävligt dålig på det, så kan det vara också det får gärna vara så någon gamla, alltså att det känns som att du är jävligt överlägsen för att det behöver inte vara så himla svårt. Sen gillade jag att man kunde byta kamouflage och lite sådana här grejer. Mm. Det ja, det fanns typ två, tre olika dräkter som ska passa in i kamouflage eller i miljöerna va? Typ. Ja, det fanns hur många som helst. Aha, okej. Okay. Du kunde till och med ladda hem på nätet om du hade en sån nätverksgrej som du satt fast i Playstation. Eller om du hade en PS2, eller vad hette de, slimmade. De hade ju ett nätverksuttag redan. Och så kunde man ladda hem olika kamouflage. Ah, okej. Okay. Så det, det fanns ju hur många som helst, och så fanns det mätare hur väl kamouflerad är och så var en procentmätare. Och så valde du kamouflage utifrån vilket, vilket miljö du befann dig i. Det tyckte jag var ganska kul, och då gjorde det ju lite lättare att smyga. Men ibland så var det så uppenbart att här kan man ju inte smyga eller så måste man göra allting helt perfekt. Och då är det ju det här. Du måste bli upptäckt och dödad fem gånger innan du vet var alla är någonstans. Mm, Okej. Okay. Och det, det funkade i Matrix Solid 3. I man tyckte jag nästan att det blev lite väl avancerat. För då blir det inget tempo. Då spenderar man ju timmar på att hitta bra ställen och smyga på. Mm. Så de får gärna låta det här vara som originalet alltså rätt enkelt. Ja, okej. Okay. Men det ska bli kul. Jag är jag blir sugen på att köra det. Ja, det blir jag också, men det är väl likadant får vi se lite när det kommer och så det... Om det kommer i år eller om det blir under nästa år. Det skulle nog nästan vara skönt ifall det kom nästa år känner jag. Jag har ju inte bråttom med någon spelare. Det. det har jag Nej. inte. Nej, men framförallt så känner jag ju såhär när jag tittar på halvåret som är kvar av det här året nu då, de sex månaderna att då tror jag att jag kommer lägga ner jävligt mycket tid på bara två titlar liksom. Men helst av allt skulle jag vilja se en remake på det allra första? Ja, det håller... Ja, du menar förresten. Jag, jag är inte Solid utan... Nej, jag har tappat tråden. Mm. För Metal ja, Solid Det har, de har fått en remake, Twin Snakes Tvåan fick ju en HD remaster trean fick en HD remaster de, de spelen är ändå Rätt bra som de är Jag tycker de åldrats Hyfsat faktiskt Även Metal Solid Till Playstation är ju, Går ju att spela och det är inte Dyngfult heller Så det känns inte Lika akut att ha en remake Av dem Nej Okay, nice. En remaster på fyran skulle vara ganska nice att kunna köra det i lite högre upplösning och högre, eller snabbare bilduppdatering. Inte det, kanske att det måste prioriteras. Fyran gillar jag faktiskt mycket. Ja, jag tyckte det var skitkul. Det kanske är som fyran mm. remaken på trean ska vara då. Ja, nu när jag tänker inte? efter Där har vi det ju. Men då så länge sedan jag spelade så jag kommer jag inte ihåg någonting så jag får väl köra ja. det igen. Men då hade jag velat ha en remaster och köra. Mm. Men en remake på MSX-originalet hade ju varit suveränt. Där finns ja, det ju ja, ändå potential. Alltså för, mig som, för mig som inte har någon aning om de spelen egentligen, medan det lilla jag har sett från sådana här recensioner hit och dit, alla AVGN, så jag har ju inget förhållande till dem alls. Så därför skulle det bli som att spela någonting som jag inte har någonting aning om. typ. Det är ju, att, och det är ju sådana som du som, skulle, som ska spela det i sådana fall. Ja, precis. Fast att man kanske benar ut storyn lite grann. För den är ju ganska lackluster med tanke på att det gjordes på 80-talet. Men man skulle kunna expandera den. Man skulle <skratt> utveckla karaktärerna lite mer, genom lite mer personlighet och så vidare. Ja, just det. För det, det är ju ändå ett ganska viktigt spel rent historiskt. Hade det aldrig kommit, hade vi aldrig haft Metroid Solid. Och de i alla fall tre första är ju mästerverk. Mm. Och jag, jag tycker att det... tvåan är det också. Mm. Nu har jag en, en fråga. Är, är det lite så här att vissa saker som är med i de första spelen även om Metal Gear Solid är en uppföljare då blir det lite som att de lånar mycket och har med jag vet att det är någon sån där Hind-helikopter som man slåss mot i något av de allra, allra första som också är med i Metal Gear Solid 2. Alltså liksom att de det är som att de har inspirerats väldigt mycket av sina första så att det nästan är som även om det är uppföljare så känns det ibland som att de är spelen moderniserade bara så är det typ lite samma. Ja, det... absolut. Om du kollar på första Metal Gear Solid till exempel om man har kört de två första till MSX jag har kört igenom första på MSX och 98-bit och sen har jag inte kört igenom tvåan, alltså Solid Snake heter det bara. Mm. Det har jag kört men inte kört igenom men kört tillräckligt mycket. Och eh, man kan väl säga att Metagore Solid, eh, som jag kallade för Metagore 3, väldigt länge tills mm. folk inte fattade att jag inte menade Solid 3. Ja. Då det... jag bara avbryta det lite snabbt där. Vi har ju pratat lite konsoler och dig idag. Mm. Nu får du faktiskt prata MSX, det är, mer, det är mer en dator än en konsol, va? Ja, Eller vad är det, man... vad är det egentligen? Det, ja, det känns som en hybrid. <laughs> ja, okej. <okay. laughs> ja, jag bara ville klargöra det för jag har aldrig riktigt varit nej. säker faktiskt. Kanske att den skulle kunna jämställas med det bästa jag kan komma på nu. Det finns säkert andra datorer som var populära i Storbritannien som, är, eh, som kanske är bättre. Men Commodore 64 kanske. Ja, okej. Okay fast mer med samma grafik som inte Nintendo 8-bit. Eller mm. kanske Master System på MSX2. Ja, okej. Okay. Jag vet inte. Jag, tro, jag tror det är något sånt. Där. Jag har kört det på min Mr. FPGA har jag kört dem. Mm. Så jag inte kört det på en riktig sån enhet. Men Metal Gear Solid i alla fall det känns ju ungefär som Evil Dead 2 är för Evil Dead 1. Ja, okej. Okay. Är du med på vad jag menar då? Att. Ja, ja visst. Det, det är en uppföljare och remake på samma gång. Det är väl ungefär som den beskrivningen du sa. Att det, för de har ju tagit vissa bossfighter och liksom eh, spelmekanik ganska mycket från Metal Gear Solid Snake eh, mm. till... Eh, Matrix Solid. Att det, det är egentligen den grunden fast som de gör den i, de gör det i 3D. Ja, ja okej. Okay. Och sen är ju storyn är ju såklart helt ny. Men mycket i gameplayet känns ju som att okej, okay, men vi har precis som du sa tagit de grejerna du gör i de första två spelen. Det, det, det är väldigt mycket i Matrix Solid som känns som en hommage till de två originalen. Ja. Ja, det var lite så jag menade. Det var bara att du uttryckte det lite bättre med homage nu. Nej, det kanske är så att jag gör det här överflödigt för att du redan Nej, har sagt det. det. Nej, det tycker jag inte. Utan det var så jag menar. Men det är många scener och uh, grejer i trean som är okej, okay, men det här är ju precis som i de spelen. Du har med när du slåss mot helikoptern eller när du kryper under saker eller när du får uh, den här jävla kartongen. Men den är ju... Det är ett klassiskt inslag som måste vara med i ett mettagger. Det går inte att mettagger utan kartongen. Eller att man hoppar in i små lastbilar och plockar på sig grejer. Alltså, mm. Kanske som Ocarina of Time är för Link to the Past. Jag vet inte. Det är ja, kanske ja, en dålig jämförelse. Men så, som att solid första var ju inte så här jättemycket som var supernytt. Det var bara att det var i 3D. Och för många så är det det första med det spelet man spelar. Det mm. är inte så konstigt för det är Nej, det första som klart. är så där sjukt bra på riktigt. Mm. Första spelet, det körde på 1988 bit Det körde i somras för att se är det, har det åldrats riktigt dåligt. Jag tyckte det var kul att köra igenom. Jag kan ju fatta att folk inte palla med det. Mm. Och sen körde jag det på MSX. Tror också det var förra sommaren. Eller om det var för förra. Så det kanske är så att den här sommaren. Att jag kör Metal Gear Solid Snake. Den riktiga tvåan eller man ska säga. För Snakes Revenge finns ju också. Ja. Det, det har ju det. ingenting med de Snakes andra. Snakes Revenge. Den. Men mm. det, det är ett jävligt bra spel. Men folk verkar nog inte gilla det. Bara för att det inte är kanon i storyn. Ja okej. Okay. Det är lite synd för det är ett ganska bra spel faktiskt. Mm. Men om ni ska det? göra remakes, i alla fall första, kunde de ju göra. Mm. Är det det omslaget som Snake ser så roligt ut på? Nej, det är det inte. Som man ser så rolig ut på? Ja, men det finns ju något sånt i jävla omslag. För det första spelet så är det ju egentligen att man har Trace målat Kyle Reese från ja. Terminator och ja, lagt ja, till nej, det är inte talkie. det omslaget jag tänker på. Men fan, jag ska leta upp det och lägga ut det hos oss sen. Där han ser ganska blöt fet ut. <laughs> ja, jag ska, jag, ska, jag ska leta fram vilken det är. Omslaget till Snakes Revenge ser, påminner ganska mycket om, alltså det är samma stil som på första Metal Gear fast han mm. står på ett annat sätt. Men i typ, kan man kalla det filmsekvens, kanske som ja. rott till själva spelet Snakes Revenge så ser han nu som Arnold Schwarzenegger istället. Det är också kul. <laughs> ja absolut. <laughs> Nej, men i alla fall, de två spelen tror jag skulle vara kul i alla fall med någon typ av remake. Att de får mm. lite kärlek och de som inte spelade dem, eh, som kanske började med Metal Gear Solid, för det är ju mycket grejer i storringen Metal Gear Solid som känns som att jag jävla jag den gubben eller så där. Att det mm. blir lite throwbacks i alla fall till första spelet som jag förstod när jag körde det första gången är ja. throwbacksen till Solid Snake 2an de fattade jag ju inte sen kan du ju läsa på storyn, okej det här har hänt tidigare ja såklart men de, de, de två spelen skulle vara kul att se en modern version av som man får se ja. mer origins av Solid Snake jag förstår som är en karaktär ja. som är med väldigt lite i den serien. Det är två spel egentligen bara. Ja, det är, egentligen. ja. det är helt otroligt egentligen. Det han man förklippar de spelarna, men han är med i två spel ja, Han är som med huvudkaraktär. 4 han i, ja. Old Snake i Metal Gear 4 där. Ja, tre spel är han ju med i men han är ju huvudkaraktär i två. Mm. Det blir bra, tror jag. Fastän, det är nästan som att man skulle kunna göra en remake på Metal Gear avsnitten som vi gjorde för ett gäng i år sedan. Ja, varför inte? Det vore kul. Men då kanske man ska ta den när remaken av Metal Gear Solid 3 kommer. Eh, är det ja. någonting mer du vill ta upp förresten? Nej, det är det faktiskt inte. Jag har fått med det mesta, tycker jag. Det är också. Lite rörig kanske, men vad fan. Ja, men vad fan. Det blir så när man har de här jag avsnitten. Bli, jag börjar bli varm som satan nu också. Fast. Ja, fan vad gött. Mm. Men fasen, då tycker jag att det är dags att knyta ihop säcken faktiskt. Ja, och så får vi tacka så mycket för att ni har lyssnat på oss ännu en vecka och ni vet vad ni kan höra av er. Hör, hör av er och berätta kanske om ni vill vad ni ser fram emot både från Playstation och framöver här hittills. Vad det som är kvar av året så får vi ta upp det. Mm. Så ska Bra. jag passa på att tacka alla tre gånger. Se så.